Esen zefarena izabia oportzentroaren parean urruñako erlaitzan kokabutako borda berri ere moreen zelaietan da, jesazpiaren kontragailuraren kanpaleku hori. Mugimen du altermundialistak duen mundu aldatzeko grina eta kapitalismoaren kontrako aldarriaren segale edo anekdota bat, baino ez da baina garai batean, Nestlé, multinazionalaren oporzentra nazenekuan instalatu bete kontra gailuraren kampalekua. Agorrilaren 21etik 25rera 7 eta Alternative G7 -et plataformei kielgarregin antolatuta, itzordu gune eta pertsona eta kolektiboei ostatu emateaz gain kontzertuak eta jarduera ezberdinak proposatuko dituzte bertan. Irungo Fikoban eta Endaiako Kan eta Portuan Bagietei sinema gela nebota eskolan bezala. Kampalekua Zabala izanagait natur gune baten erdian da, eta gune ezberrinetan banatu dute. Beti ere, zero ondakin gunea izateko xedez. Jantokia, medikugunea antolakuntza, dinamizazio taldea, dena, lantaldeka, eta parte hartzaileen eskutik autogestionatua izanen da. Jak ez bortairu, ez plataformako kideak esplikatu digu, egonaldia eta kontraga ongi pasabadin, Bertan instalatu eta zerbaitetan eskukolpe bat eman beharko dutelatenek. Hori bera, beraz hemen jende etortzenerarikunat beraz baditu informazioak aski uh, konplikterak baita eh, lekua nola den jakiteko, uh, en mendik uh, endaia edo ilunera joateko uh, garaio sistema eta uh, eskaera da hor uh, kampamenduaren bizian denak uh, implikatzeko, bat dira lan egiteko, eta menez da oporleku bat, da uh, militantzia akampamendu uh, uh, bat, eta denek gogo honez ematen dute izena zerbaiten egiteko, beraz hori guzia ori gira antolatzen eta koordinatzen. Uh, Albezainongi rezibitzeko, erran nahi baitu uh, lo egiteko lekuak akadutsa, kombinatzen Munaka, yateko lekoak, edateko lekoak, concertoa denetatik. Albezaino ingi pasatzeko, etorreko diren egin eh, dugu zientzat. Beraz, instalatu eta eh, parte hartu egin behar da, eh, haipatzen dugu bat zero ondakin eremu bat dela, hori, eh, naiz eta milak alagume hemen bildu ere, hori elburuetariko bat ere bada. Eh. Noski, hori eh, oinarrizko gauza bada, bakotsak bere ondarkin eta zarduratzen da, eta ez dugu ikusten usten buka eran garbiketa ekipa bat, xalbu da bat emateko, baina helburua da, eh, garbiketa txandarorek ez ezala inongo lanik egin Amerika yanet gustiek berbe sala beren narkinal bildubaituteste. Bai, ez zenbat jende espero den edo hobe erranda kanpaleko honetan zenbat jende sar daiteken, aurre ikusi duzuen. Jo sartu 1000 jende sartzen al dira, eh, bizikierri muza balaita, baina bon, ez dakigu egia jan, pentsatzen dugu bi mila jende inguru eh, pasako dela, hemenik, zenbaitek fiskat gehiago, fiskat gutxiago ipotensia horrekin ari dira, baina nekerai jakitea Zeratzi? Bai, alere, hainbesteketik jenderekin, haipatu duzun bezala, argi dago, biziar hau batzuk ez inbestekoa direla, ez denak ematea? Noski, e, bai emendiren entzat, e, ara, musika bukatzen da momentu batean, e, lo egiteko demora izateko, e, gero Biarramunean bai tira hainbat aktivitate, konferentziatak guzti, inguruko jendarekin ere respetuz, edu gabe eta gero akampamendua barnean noski, Eta inungo eraso edo, edo eraso seksista edo, edo dominazio jagerarik onartuko neorekin, eraz hori ere ekudeatuko dugu bai. E, hemen inguraren entzuten gara, arrabotxa, lanean ari da bat ala beste, gauzak antolatzen, muntatzen, taulak eta beste lan handia egin behar da. Hemen dugun eh, afitxa eh, haundi horretan, ez dakit zenolako lanak diren banatzen, eguna guetan. Boa, momentu enten beraz badira, azpigutaren montaketak, goizu enten eh, komuna idorak montatuak izan dira, gero seinalizazio ekipak xutake ari da, eh, jendea erramateko aparkalekura ino, emendik bi kilometrotan dena, eta baita ere gero autobus geltokila jendea erramateko, e, ala, gero be, konzertu gunea ere ari da prestatzen, e, beste chapito handibat eta etorriko da, ta montatu beharko dugu, gero kantinak instalatu dira, eta ja, asidira, dira eguardiuntan, egun eta berroita mara jendeleentzat bazkai prestatzen, argatzikoa ere ari dira prestatzen, beraz, aktivitate frango, baina giro frango honean, lasaiean, jende desberdina gurutzatzen, elkarlanean, gero poli da. Da, polita eda sortzen bai. Pitjaka pitjaka elduko bila, gogoratuko du, azte azkenetik goiti, e, izanen dela ofizialki idekia, e, akanpalekua eta bertan egingo diren jarduerak, bai bertan, bai e, endaieta irunen antolabutako gainerako e, jardurak ere. Hori bera, beraz azte azken goizetik goizean otobus e, zerbitzu bat izanen da, konpalekuko hiendea erramateko tokidezbenetara, dela fiko ba, kaneta, eskola edo zinemara, eta ratxan berdin, enda berri hartzeko, ara hori irri begunez, eta gero la combata teana manifestalia izanenda eta igandearekin s'estipe la scène autobusari dago gionez argituko dugu ezagite zenbat autobus antolatuak diren hau aski urrun da berez ba endaiaetik e, e, akampalekutik autobusa e, edo autobus geltokira heltzeko ibili berda ez. Bai, hemendik ibili berda, bi kilometro eta gero autobus zerbitzua pencatua da Goizian bi orduz eh, milaka jende erramateko eh, endaiara eh, ino, eta gauza bera ratxan. Eta egunean eantzea hor duro izanen da, joan gin bat hor eh, jendeak nahi badu berantago joan edo ber, goizago sartu. Al ere jendeaz da galduko, izan ere, afitxak ez dira falta jezazpi ziklablez, ba, bidea ere markatua da askion giendaean. Hori da, Orida, denetan markatu da, erran berda ere berreun bat bizikleta izanen dugula akampamenduan hastazkenetik, eta beraz posible izanen da ere bisikletez joatea zentrona. Ida, bukatzen joateko, ez dakit egizazpi ez plataformatik eh, askik konten zidezten eh, ba, bildutako eh, atxikimendu guztiekin aski da edo eh, beti, beti bada zero betu? Ba, beti bada zero betu, baina ez tutu zte gure historioan esekulan nire honetzen nik olako plataforma zabal bat, ego eta iparaldeko hainbeste eragile biltzen duena dela alderdi, sindikata guztietako mogimenduak eta oie guztiak elkarrekin Plataforma biltzea, gauza edera da, eta horrez gainari harri gira, ere El-Karlanean, uh, Frantzia-Mailan osatutako beste Plataforma batekin. Ez da beti errez, eta eragile dezberdinak gira, bakotsak bere ohiturak bere, bere kultura politikoa ere badu, baina uh, nola ez gezazpiren kontra, nola ez, ez elgarrekin naritu ez da? Dagoeneko bat joan dena hasteaz geroztik, eh? ikusi bitu kontrol polizialak, haratu nat, ezker eskuin, edozinkasuetan, eh, eta muga guzien gaindi, ez dakite, azken dejaldi bat egingo dugu, ba horreindik ere antolabutako jardueretan parte hartzeko zalantzetan denari? Du, gabe, nik uste importanta da, urbiltzea, dela konferentzia batera, edo mobilizazioetara, beldurri gabe, hor joko handena da gure planetaren etorkizuna, gure bizia ere landierosan dela, sistema kapitalistak erakutsi du nora terramaten gaituen eta zulora terramaten gaitu beraz deneri dagokigu hor mobilizatzea zerbait egitea bakotsak alduen neugian eta ez egonetxean kukuturik hori da nahi luketena nahi gaituzte beldurtu hainbeste poliziarekin setio egoera sortuz hainbat gauza anulatuz Hori frango lotxagarria, ez dugon hartzen, e, gure irriangira, badugu zer egan, baditu gu badugu beste proposemen batzu plazarazteko, goazen denak batera, hori modu lasai, baina irmo batean plazaratzea. Gidaraia ja, ja, kesmieska. Ba, ezturi.